Zoki uh, horrek nolazpait uh, izlatzen baitu uh, manifestaldi uh, hori gertatuko den kontestua, kontestu horokora, kontestu politikoa. Badugu alde batetik gure gibelian ipar eskualeria kudeatzen duen instituzioetari bak, departamendoa, badugu uh, autetzien kontxiluko buleguak eta badugu Euskalien errakunde publikoa, beraz izkuntza politika ipar aldean garatzen duena. Eta erremu zabal hori, nolazpait ipar eskualeria eslatzen du. Zabala da, atsegina da, baina ez antolatua, ez egituratua. Eta hori da gaurko kontextua, eta hori da gainditu behar duguna. Egia da, lege babesa ez dugula oraindik lortu, baina horren aldeko uh, iritzian ikuste sekulamaino zabalago da. Bitartean ere lan handia egina izan da izkuntza politikaren geroari begira. Egin da, diagnosia bat, haintzinamenduak neurtu eta erronkak definitu. Eta hori ere, aktibo biziki inportanta geroari begira. Eta gero bestalde bada, or, instituzioaren beharra, hizkuntza politika eman eta ausarta erramateko. Oralde kontratuan beraz eginda lanketa importante bat, alde batetik izkuntza politikaren diagnosia egiteko, eta bereziki geroari begira erronkak definitzeko, hemendik dik berrogoi urteri begira hori buruz bazen adostasun zabala, bai eskualgintzako partai artean baita eta ere e, autetxi kontxelu, eta gerrapen kontxeluetan. Baina e, negoziaketa fasean fazean instituzioek ez dute errantzun eta hor nabaritzen dugu e, aktore politiko indartsu baten eskasa. Ipar eskualeriak balu bere instituzioa hor baliteke podere politiko importante bat eta... Hizkuntza politikaren zat beste hizkuntza beste politika publiko guztientsat bezala baliteke, beraz, gune uh, indartzu bat negozioaketak erramateko.